Що так? Але ж від того її біля нього не стало. Утім, не стало й ядучого черемхового запаху. Дивно якось виходить. Настя, кличучи його у вісні, вивільнила його від запаху дурману і щезла сама. Дивно й прикро. Хоч бери та знову засинай. Але спати вже не хотілося. Поглядом пройшовся по кімнаті, Спинився на меншому столі, на якому поруч із зошитом лежала саморобна ручка для писання. Теж настен подарунок. Чи не забагато тут її присутності? Навіть коли її тут нема, її замінюють з нею речі. Вони відрізняються від решти хатніх речей тим, що на них він дивитися байдуже нагоден. Вони його тривожать, підбурюють на якийсь неусвідомлений вчинок. Часом йому здається, що Настю він уже десь колись бачив, зустрічав, не в тому сні, який щойно привидівся, а насправді. Цей її голос, то він розбудив його двічі повтореним Павле. Ці очі, ледь помітна усмішка губ, якими вона доторкнулася йому до щуки, як він проводжав її кілька днів тому, тоді ті губи запахли йому дуже знайомо. Це не могло йому приснитися чи взятися ні звідки, чи бути ним вигаданим. Це вже з ним колись було. Ось тільки де, коли. Настя. Її справді звати Настею чи ні? Їй мало б пасувати інше ім'я. Вона вірить у переселення душ, у те, що люди проживають не одне життя, а кілька. Як звалася вона в житті попередньому? Ким би могла бути у... Нгнаміню. Згадка про Нгнаміню геть прогнала ніч сон. Але чому йому подумалось про Настю і про плем'я Аспака 12-го в одній сув'язі? Ага, ось чому. Він обіцяв їй дописати історію за спаком і Мунмуном. Швидко вдягнувся, сів до столу і розкрив зошита. Узяв незвичайну самописку, за два кінці пальцями – Обидвох рук і довго її розглядав, проблиски якихось картин промайнули в голові, і враз він відчув, яка вона стала важка, налилася тупим болем, майже запаморочилася, поклав самописку на нерозкритого зошита і відчув таку власну безпорадність, що хотілося щось із собою зробити, проте не міг підняти з стільця обважніле. Знерухоміле тіло. Хотілося, аби скоріше прийшла Настя. А вона прийшла аж під обід. Бабі сансі ще звечора почала викручувати руки й ноги. Ясна річ, на погоду. Вранці пожалілись Наталці і мимоволі випросила собі відгул. Наталка пригадала себе школяркою, позгадувала всю домашню роботу в селі. Баба знай розімліло вилежувалась на гарячій, Наталка не пошкодувала дров, лежанці і компенсувала вимушене безділля нескінченними розповідями. Аж Наталці стало прикро, що Господь не наділив її талантом письменника чи кіномайстра, бо хтось другий уже б намислив, слухаючи бабу, сюжет роману чи сценарій фільму. А коли бабі Санці було подано в постіль... На ту ж таки лежанку обід, і на додачу її улюблений чай з калину та медом, вона, насмакувавшись, перехрестилася до образів у кутку і ошелешила Наталку з сакраментальною фразою: Ти ж, дочко, йди, йди. Це ж занудився там без тебе, а я подрімаю, і вклалася, обмостившись, подушками. За це бабу, треба було розцілувати. Павло вперше зустрів Наталку без остороги. Вона помітила, як він зрадів, коли вона увійшла, і теж вперше подумала про нього без звичного досі жалю. «Тихо», – наказала собі, – «не поспішай, не злякай і не зуроч». «А мені цієї ночі хотілося, щоб до тебе залізли злодії», – мовила замість привітання. Павло здивовано поворушив бровами, вгадуючи, жартую вона чи говорить серйозно. На лоба йому набігла тінь. «Хіба в мене є що красти?» Я спав, і мене душила ірга. «Ірга? Це що, різновид черемхи?» «Мабуть, я задихався від запаху черемхового цвіту. Мені таки часто сниться». «Один і той же сон?» – спитала Наталка. «З тим самим запахом?» «З ним?» «І ти не здогадуєшся про причину?» Він заперечливо поводив головою, не відриваючи проте від Наталки погляду, наче боячись щось важливе втратити. Після паузи сказав,